Потрібно було бачити те обличчя. Вдячність за дарунок боролася зі страхом, що ось-ось відберу назад. Вдостально дивившись на цю картину, я сів на землю і довго розжовував товсту скоринку хліба. А веселом сів поряд і робив те саме. Трохи далі сіла її завель. Жувати було б значно приємніше, якби не пронизливі погляди з боку багаття. Ровим з підлоба зміряв мене так, що я зрозумів. Мені вже не бачити від нього їжі. Навіть Саламея тут не допоможе. В очах Даліли і Фая було суцільне спантеличення. Вони не розуміли, що відбувалося, і постійно поглядали на велетня, очікуючи його гнівної реакції. Однак її, на щастя, ніхто не побачив. Певно поснідавши, він став добрим, чи краще сказати... Менш злим. Єдиним важливим для мене поглядом залишався, звісно, погляд Саломеї. Я безмежно зрадів, коли побачив, що в ньому не було осуду. Нехай і схвалення не помітив, але принаймні я бачив позитивний інтерес. Якби вона ще мені усміхнулася, я би і решту хліба роздав». Погода була чудовою, сонячні промені весело вигравали на плесі озера, а довкілля здавалося затишнішим. Водоспад вигравав якісь дивні милозвучні симфонії, подеколи вилинав ніжний пташок. На жаль, блакитного неба було замало. Його частково затуляли сіро-чорні скелі. Однак і в цих кам'яних стінах була для мене своя краса. Я уявляв собі, що вони захищають нас від переслідувачів, від тих, хто зараз шукає знайдених вздовж річки, а може вже і по місту. Тут могло бути значно краще, ніж в лікарні, несподівано промовила Ізавель. Якби не ровим, вирішив підтримати розмову я. Якби не решта, я трохи образився за таку ремарку, особливо після того, як щойно поділився з нею їжею. Вирішив промовчити. Не було підстав вважати, що почує щось приємне. Малий же навпаки хотів потеревенити. «Ця біла горила просто трендець якийсь», – промовив тихо салон. Хоча ровим аж ніяк не міг його почути на такій відстані. «Чисте зло, бляха!» «І я так думаю», – погодився я, задоволений. «Ви помиляєтеся», – знову промовила старша жінка. За своєю суттю, він не злий. Він такий, що може собі це дозволити, тому що найсильніший і не зобов'язаний себе стримувати. Кожен на його місці був би таким самим. Водоспад вигравав якісь дивні, милозвучні симфонії, подеколи вилинав ніжний співпташок. На жаль, блакитного неба було замало. Його частково затуляли сіро-чорні скелі. Однак і в цих кам'яних стінах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 Втупилася поглядом у пісок. Усе всередині мене протестувало проти її припущення. Я ж не такий. Хіба ж я забирав собі найкращу їжу, як би міг, чи зробив найкрасивішу дівчину своєю, чи змушував би всіх слухати мене? На мить з'явилася крихта сумнівів і зникла, але залишилися її сліди такі помітні, що не зітреш.